Васу авіабудівне підприємство в Воронежі, засноване 1932 року, на сьогодні виготовляє літаки Іл-96-300, Іл-96-400Т та окремі деталі до Айрбуз А-320. Було змушене звільнити тисячу працівників та чистий збиток підприємства, протягом 2010 року сягнув два і 0,4 мільярда рублів. Ще одне авіабудівне підприємство – Казанське авіаційне виробниче об'єднання імені Грубунова, що спеціалізувалося на випуску бомбардувальників Ту-160 і низки пасажирських лайнерів, розроблених у конструкторському бюро імені Туполєва впродовж 2011 року, малочистий збиток в розмірі 1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 і Локхід Мартін, в х роках спостерігаючи успіх широкофюзеляжного далекомаєстрального Боїнг 747, кожна з них, поспішаючи ухопити шматок пирога, розробила власний гігантський лайнер Макдональд Дуглас ДЦ-10 і Локхід Л-113-стар.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 На початку 1950-х місто Детройт, серце американського автомобілебудування, із населенням 1,8 мільйона мешканців, перебувало в переліку найбільших і найбагатших в Америці. В середині 1950-х із огляду на активацію відтоку населення до передмістя, Представники середнього класу, інженери, кваліфіковані робітники тощо продавали житло та виїжджали за межі міста. Оскільки найбільш платоспроможне населення